fam, aquí i ara. El nombre de persones amb dificultats econòmiques ha augmentat en els últims anys, però amb la vostra ajuda aquesta situació pot canviar. El col·lectiu Els Tres Peus del Gat ha promogut durant tota aquesta setmana una recollida d'aliments amb la col·laboració de les escoles i els comerços de Tiana, on es podran deixar els aliments, preferiblement arròs, pasta, oli, llet o conserves. Vale a més, el proper dissabte a partir de dos quarts de cinc de la tarda al Parc del Camp de Futbol Vell serà l'escenari d'una gran festa amb activitats infantils i actuacions musicals de les bandes Tiana-Bossanova Club, El moll de la Rúcula, Escola de Música de Tiana, Sussis and the Waitlors i Sol Mel. Per seguir amb la recollida, els assistents hauran de portar un quilo d'aliments. No t'ho pensis i ajuda els que més ho necessiten.